якщо вже бути зовсім точним, це Рондо в турецькому стилі із сонати Моцарта. Уточнив бос і хотів уже підвестися за інструменту, та російські друзі м'які веселі після випитого і спожитого попросили: Слухай, Борис Аркадіч, давай романс для душі. Вибачте, дорогі гості, я б з радістю, та мій репертуар класика а з голосом повний нуль. Софія відчула, що прийшла її зоря на мить. Підвелася, мило усміхнулася. «Це вже мій репертуар. Ти дозволиш, Борисе?» Борису, якого від лагідного ти від вигляду жіночих ручок над клавіатурою перехопило подих, тільки кивнув і навіть не спромігся сісти, стояв, спершись на кришку піаніно. Даруйте, я не професіонал, як Борис Аркадійович і дуже рідко співаю, але для таких дорогих гостей Софія знала, чим одразу брати бика за роги. «Зараз я вам білогвардійським романсом по поставках нафти ударю». І почала. «Плісніть те калдавства в хрустальний мрак бакала. А потім цілую ночь силовій нам насвістувал. Гості отетеріли». А найбільше господар. Чого, чого, а такого він від запрошеної на тимчасову посаду пані, видно, не сподівався. А Софія зовсім несилувала себе. Вона справді любила романси і чомусь саме білогвардійські, ті, що співали Малінін, Жанна Бічевська із задоволенням купалася в соковитих акордах і тонко вишивала по них голосом. Першим отямився жадних. «Вашу ручку, чаровниця, так у вас говорять!» присмоктався до чарівної лапеньки і попросив улюбленої, а Єсініна відговоріла роще. «Та за виграшки!» «Будь-яка забаганка, панове». «Звичайно ж, за ваші гроші». І Софія заспівала ще й «Я в весеннім лісу піл сок», чим до болю зворушила серце пана Ігоря, який, видно, нещодавно повернувся з певних місць, і кому блатна романтика, а йому правда життя». Аж сльози набігли на словах «Проклінал» і «Віно кабаков» і «Таскона гірей». Після сеансу музикотерапії гостей можна було намащувати на хліб замість масла, прикладати до рани замість мазі Вишневського і мастити завіси дверей, щоб не скрипіли. І жадних, і воронін то навколішки падали, то із уявної шаблі, поставивши на долоню келих із шампанським, пили за здоров'я чаровниці, коротше, гусарили по повній програмі. Софія Андріївна, королева наша, загадуйте жилання, любоє випалнім. Зіз зірду з одного моря достанем, медведя з північного полюса, а колоса екватора любой каприз. Ох, і жінчину оторвав Борис Аркадіч за відою. Софію понесло. Вона відчула себе на гребені хвилі, це була її стихія. Оточена чоловічою увагою, вона плавала в ній, насолоджувалася сама і дарувала насолоду іншим. «Хочете погусарити, панове? Валяйте!» Вона підвелася за піаніно, стала поруч з Борисом Аркадівичем, взяла під руку, прихилилася головою до плеча, наче вони сто літ, як подружжя. «Борисе?» «Тут панове обіцяли будь-яке моє бажання виконати. Це правда, чи гусари жартують?» Воронін аж з місця зірвався. Як це? Сумніватися в його словах?»